Ha uh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed wa la alihi wa ashabihi wa men tebi'ahum bi ihsan ila yomiddin Të gjitha falndrimet, lavdrimet, i të kuna Allah të zhujal, dhësa paqët dhe bekimet të ti qofshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familin, bi shokët dhe gjitha dha qëndekin katru kderin dit në fund të ksej botë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 Shambull, për të mirë, për dhevesmëri, për sile të mirë, për koreksi, për përgjëtsi, për kryet të obligimeve, dhe tyreve që duhet. Ndaj e kam piti Ibn Abbasin, radiallahu ta'le anhu, se a bën buri të regulot për gruën e ti, ka thënë Ibn Abbasin, radiallahu anhu, kam dëshirë,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 Andaj, nga problemet e theksuara është se grueja përshka këtë, fatkecish, përshka këtë rënimit të urave të komunikimit në burën e saj. Nuk ka ura të komunikimit, nga se nuk ka, fitimisht, nuk ka besu e shmëri dhe nuk ka drejtësi. Gruja ka tentu, përshka më të konkretën, nga se këmë mundu dhe nga anë e burët, grueja përshka më të ka tentu që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 dhe të përhapët e keqat, përhapët sekreti, i qëli shpije pas të të të kërënimi i familisë, të kërënimi i familisë, parëmendojnë i përshamu si mund të ndijet një burë, kur ndëgjën se gruajat i është ankuar, për nërën e ti në ndënjë të ubim dikon të grave. Kërë gabim është, gabim, por burë, parës e ta, që, ta qërton gruan, Duhet të çetoj vetë di ndoshta sik ka dhën hapësirë të mjaftueshme që të ankოთ tek ai. Por regruja nuk duhet për çdo gjë, të, të ankოთ jashtë pjesës së saj, të bëhet e padrejtë. Ase ndodën gabime imbiunm rana shtëpis, jo të dorën jashtë. Ose ndodh përshëhum që ka njëra anëtar të familjes, nëna e djalit përshëhum fatkeçësisht, dhe vënë se të, të, të komunikojnë me djalin e saj ose me me nusën e saj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 Lidhje pa lidhje e godet, e nënçman, e përbuz, i përnë pa drejt. Sar duhet qërtuar e qërton, mi pa asë një nuk e lavdran. Pa drejtësia është ja. Dhe e qëfarë fillon? Fillon të kërkon një, një një loj, stryhimi tash alternativ, tjetër. Ku atje kërkon dashurin, ku atje kërkon lumturin, ku atje kërkon stryhimin, gëse e ka humbë, sigurin e familjes i fatkeqësish. Ës sa so ka ndodh që për rasteve për shemb të, të degenerimit të djemve dhe të bashkangjitjes së tyre në shoqëritë e këqija me drog, me amoralitet, me gjëra të ndryshme, po çfarë arsye? Nga se kanë nduar, kanë gabuar, rënd ka gabuar. Por edhe ky gabim e ka e ka shkakun e vet. Ka gabuar nga se ka shkuar tek shoqëria e këqë, të cilët për shembull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 i ndodhë kja, i ndxanë kja, nëse këtë obligimë nuk e krynë, i ndodhë kja, i vetëm kërstim, i vetëm në dëgjojnë fmijet nga prindit, vetëm fjallor të ndëshkimit, fjallor të hakmarjes, fjallor të denimet, jo, i ndëgjojnë e fjall të mshires, letëshojnë nga anë e prind dhe mshir, jo si kur që ka qenë diri vonë, fatë këtë seshtë, përshamu tjetë torpë që në liu ta përqafon të Të që tërpë qëfëmi u ta lastaf me ti, me thmi kësë pëpën, kësë pësilështë, se qënë ke burë, e kështë më radhë, nuk do të kemë ndohë. Një njëri ka artë këtë Muhammedin sallallahu alai sallam, dhe ka gjitër Muhammedin sallallahu alai sallam, a dheni kërë ka qenë Muhammedin sallallahu alai sallam? Shumir, imad, e dheni shumë mirë. Njëri ju më imadhë në historinë e njerëzimet, nuk ka shkel në tokë njëri më, më im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 data kanë lëzur mbi djukën e tij. Mande kanë dhon nga njerëzit që Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam ka qenë në namaz dhe nipat e tij kanë hipur mbi kokën e tij. Nuk e kanë ngritur kokën nga sejdja që mos t'u aprish lojë nipave të tij. Ky është mëshira e kërkuar. Që sot në namaz të madh e mungon kjo mëshirë. Ka nëri dhe ka pa Muhamedi sallallahu aleyhi ve selam duke luajtur me nipat e tij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 kur Allahu e ka nxirr mëshirën nga zemra jote. Te sikim mshir? Ai që nuk i përçafon fëmijët, ai që nuk, ai që nuk u jap hapësirë ndonjëra nga pak, edhe për tu, edhe për tu tall, edhe për të buq nga pak hajgare. Për të dashur, për të përçafuar, për të pas afër. Nuk ka mëshirë. Edhe pse kjo duhet të ketë kufi. Jo, jo që të fillojnë tash si pasojë e kësoj hapsire që ua kemi dhenë, të te kalim kufit. Që në emër të mshires, pasaj të humë respekti. Që në emër të mshires, të humë dalime spozitave. Dëtë me ditë kusho prendë dhe kusho, po, ata duhet me ditë, dhe dinë cilin kufit lejuhet me lujt. Dhe te kalimi cilin kufit, pasaj, përbën shkele serioza. Por duhet e pasë po mshirë. Ase kështot në kam suhë Muhammedi sallallahu alesallam. Mshirë, me dvolën sikur se ka thon pejgamberi sa solm lejsem minna men lum yerham saghirana nuk ka shpënave nuk nuk, nuk nuk është edukuar me moralin tonu ka përfituar nga mësimet tona ajë njeriu i cili nuk i mbishironte vezhliton nuk i mbishron te vezhliton nuk i mbishron ata ta slet jan me vezhle sana ne mshriri men e kupton edhe puthjen edhe përçafimin edhe llastimin nga njëre por edhe nen kupton nga njëre Ti mshironim në trajtimin e gabimeve të tyre. Ka ndonjëherë për shemb gabimin e e fëmijut e tretur sikurse është cil gabimi i madh. Thushë me vedi e ka bër, po thush ai këtë ditë duke mos kuptuar natyrën e fëmijut. Mshiraja, mshira ingenjere, ose ingenjeri për shemb, ajo është shumë e vogël, tham 2 vjeçar, 3 vjeçar, ndoshta më i madh. Benderë ndoshta e ka nevojë për një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 ti këptojmë në suazët në naturët së të të t'yona. Jo, qëfar ne do të banim. A shërënë e kime qënë, a shërënë. Allahu Jalla, Allah, këdhali ke këntum min qabëllë, Fëmanna Allahu Aleykum, këso i shëtë dhe jo. Adë atika qëri voglë, atika lakmë, atika për zëshirë. Adë, mshë raja. Mshë raja. Adë në qofësë e refuzanë, Bëlejë në diqka, Mundo me mesilët mirë. Mundo duke mas e në nën Mos pritojni familjet tona, familjet tona në nënçmëme të Përbuzit. Qase mjaft do të kenë sprova tekse natyrë kur thiten kur dalin jashtë. Mjaft do të kenë nënçmëme Përbuzit. Inshallah Allah kur nuk u hamun të sa më Përbuzëm nënçmë. Por sikurse po jetojmë të ndoshojmë. A dhe spoku të gjiri familjarit të dijen krenar, let nien të përkrohën, let nien të mbushur. Qase që shoq Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar pasuestë e tij pa një familje të sundues, de familia e të sigurt ku mbërthen dashuria, mshira e ato që janë pozitive dhe të kërkuara pa një familje. Tjetër çfarë duhet të kët një familje? Duhet që të kët një lloj para Siria. Çka në kodin para Siria. Duhet që fëmijët normalisht duhet që fëmijët ata familjarët të jenë në shoqëri të kohë paskushme me vete, me me me me styre. Të kalojnë pushim të caktuar bashkë, të kalojnë javë të caktuar bashkë, të ngrenë ushqim bashkë, s'por ku një shujtë nditje. Po, jo të ndodhë që për shemblë fëmija ta këtë malë, ta është babën e ti në sofrë duke në nërë me të bukë, nga se baba ose është në punë, ose hanë me, me shokë jashtë. Kjo nuk si lëm nuk e lëmë të rrinë familë. Nuk je i uritur, po vetëm sa për të pase, je afer t'yne, me ta për hanë bukë, nuk e dinë se sa lëmë të rrinë u është ka këtanë. Normalishtë të kë kezë aty nuk mund t'jenë të maja, Nuk mund të ngjeria dikush sa so ka ne sa so kanë nevojë dhe kanë ndonjë formularë të merë me ta, të merë me ta, nuk është e mundshme kjo. Por s'poku me kunit kujdes. Të munduemi çdo mungesë që e kemi familja, tua kompenzojm në rastën e parshna hipot. Tua kompenzov çuf me dalje, do kon pse ju më blerje atë diç kafet, pse ju më ndoni muhabet me nda familjar, apo çë kjo përzirje të kriejni ai afërsie të ndersjellë.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 Lart familjes a fara çfarë afërsie mund t'andin kta anëtar të familjes përballë kti personi që është vazhdimisht në mungesë? Unë kuptoj që të mungon për arsye të ndajta. Unë kuptoj që të mungon për shembull për arsye të caktuara që më drejtuhet më mungo për to. Po edhe për çeve. Kanë ne për shembull dikush pe njerëzve nuk gjin ku me gruën e tij ti një kafe me pijaftë. S'po ku më bë me bo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 Ndaj, më afrë fëmive, më afrë, si kash, si po përparojnë, a ka ndër një problem, a ka ndër një devijim, të interesh me një herë. Pariot ndodhë që subhanë Allah, nështë atë djali karanë më këtë para tre mujve, baba e mërë vesh të tek mas, mas, mas Allah e le mësakohe, nështë nëse mërë nga njërë kërë, ku e roli për misimit e të herë? Pëse nuk e mërë vesh? Jo pëse e kanë fsheta për ti, po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 Dhe ajo çonse burri kanë vetë për të munguar kocaktuar gjatë ditës ose ose me ditë me shku di kund për shkak të obligimeve caktuara duhet që këto rol të të mungesës kësbrasti duhet të mungesës e bamës në masë më të madhe me plusun nëna e ka obligim këto këto të bashkëveprojnë mirë po duhet afërsisë duhet afërsisë në ha mendjes të sas mund ka dal ka qenë ngarkuar ka pas obligime, askush nuk ka qenë me ngarkuar saj, askush, ka pas obligime të udheqës e shtetit, pasaj shtet, i pas aformuar, me dine, me shumë rëzice, me shumë rëzice nga gjitha anët, pasaj obligimi i shpalljes, për hape së fes, ka ndodhë shumë vërë më uktinatë, i lodhur, kur karë natën, si kurse karë hadithi i, U më zërëtnë Sahihun Buhariut. Kar Muhamedi sa sol me Lulun Naton von. Dhe kur ja vet Aisha pa e prat radhiyallahu anha. Kuran Muhamedi sa sallam çfarë bori? Për spaqu pak, desheta kompenzon kët mungesë. Edhi që nuk ka mëny më kompenzotërsisht nga se. Jeta është e till. Gjithmonë mbetet zbrastit dëshir për të ndëmtatëpër. Me pasqu pak. Ul ashtu i lutën, shikuvat në ruar. Shukone këtë njëri, shembol të familit se suksenshme. Se lumë të, u ojtë për në ashe që dhe tha, sëtë, a ishte di kushtë të kjo? A pa po të mësafir? Ashe dhe, poja, Rasulullah, i pa po të një më dhëtë gramë mësafir. Tha, shumë mirë, si kaluat, shukoj këtë afërsi, këtë nej, kushka qenë, si kaluat, qka biseduat, ju në kuptim të inspektimit dhe kontrolit, ponja forsi mbushin e boshllëku që është krijuar me me me me orë të tëra për shkak të mungesës Aisha radhiyallahu anha thaa ishte një me dherë. A dhe filloi subhanallahu është e kuajtur të përmend mohabetin e çdo gruaje që ka thaa. Tha ishte Filoni dhe tha kështu kështu, tha ishte ajo që tha kështu kështu. Dhe më apiten son tan kuan po an dëjon, po an dëjon me vërmendje.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 Ata hajnë buk, a i mungën. Ata e ndikon kanë dal, a i mungën. Ata e ndikon kanë dal, a i mungën. Ata e ndikon, së është kërkun, ose vajza. Si kërkun afrim, atër me prind. Si kërkun të shurri atër, kër ti nuk pëjap mund ziti kush me dashti. Më të shkivlim për dhe gjithë anë të atë të familës. Por, pa dushim, diken këja e godet më teper, diken më pak, vashin nga përgjësria dhe roli që e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 Pache, mirësi, lëmturi, qëtsi e shumë të tira që në duhet në familët tonë. Lutja. Në ngritë natën me lutë Allah në gjallënë vuala. O, zotë jam, përmesëma familët. O, Allahu jam, miruaj fmid nga dëgjënërim, nga prisha, që është për habë të gjithanë, miruaj. Sejdi bën Gjubejri, i ka thonë djolet e ti, inni le e zidu fi s-salah,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 jem shumë të lashëm, asë nuk dhe gjanës, shoshtit keqe, shumë të zezëm. Shikoni këtë hoqët meqëm, qëfar tha? Tha, e kam një pytje për ty, a kebondën e duha kundër ti, pra Allahu të shkatë rovë, të Allahu të këthevë, të Allahu të povella, bëllë qëperë sa më ka plasë zemrën, të em të fësët të hu, ti e pas ke prishë. Nga se të kishë lutë, Allahum për të përmirsu, s gjendje ti pa dushim do tështë pak më ndryshe. Andaj, ti që me burin të nuk e ke punë nërsa mirë, keni konflikte. Do të allan nëzë jënë. Sa so shkani përhap me të burit, poshë të përpje, të flet keqë për burin të tënë, ankojë allahët azogjendë. Po Allahi, mësë për themë, nësi ankojësht grave për burin të nëzë, edhe ti ki mu parqesh edhe burit, edhe të nuk buen zidhe. Fëk so, buen zidhe ato që janë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 Je pi admirën çit më më 30:40 e shënone kap. Për mirësona, rregullana. Po lë kush, azuel, të thjur, ule, kush të qertet, i grit Allahu te Aziz me zemër të thyr, me përulje, me përkushtim, me sinqeritet. Allahu subhane ve radi be zzi. Garant Allahu subhane ve radi be zzi. Për fëmijët me lutën Allahu te leuana. O azot apo lisa familjit. Ibrahim mesëm, kush është Ibrahim mesëm? Të gjitha lut e ti, e ti në shumicën e raste Shëqëran të familjeti. Rabi gjëll një më kime së salati o zhat, më në dhurrijeti. O Zatë, më bërë mua nga ta që falë namazin edhe familjen time. Rabi gjënub një obënije, e na abu dhe në asnan. O Zatë, nërgo mua. Edhe, bitë e mi, pasasht e mi, që mështë të e dhërëm idhut, të ime në besimin e pasër. Shëqëri familjartë në doa të tua, në lutët e tua. Qoftë të jeshtë babë, qoftë të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 shprej brengat e mija përsteje, nga se nuk mund më bënzidhje askur përsteje o Zotë jam, andë jo Allah e ja më bënzidhje, o Zotë i ja gjithin më bënzidhje, Allah e do të qëdhjith me zhjithin që Allah këmë të asilë. Do të qëdhjith. Andë e lutja, lutja dhe lutja, për përmërsim, për regullim, për lëmë të ri, për mshirë, për shka të qoftë. Në qoftë sa antarë të familjes, e përdorin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 Jermanesën çofse i, i kushtojm vëmendje dhe kujdes, këtyre që i kanë përmand me lejen e Allahut, azhgal do të vendosim këmbët ona në rrugën e sigurt, në rrugën e drejtë, drejt përmirësimit, drejt lumturisë, drejt harmonisë, drejt dashurisë së ndersjellë me vetën. Allahun elos që na jap lumturi, na jap qetësi dhe paqe po familjes tona, na jap siguri. Dhe gjithë ato të mira që kemi në familje, pastaj të fillojnë të derdhën në shoqërinë tonë hartformuar kështu një një shoqëri të qetë, të sigurt ku anëtarët e kësaj shoqërie duan me së vete. Solidarizohen me së vete, përkrahën me së vete, ndihmohen me së vete, mbështirohen me së vete, kumshirohet i dihu, respektohet i tjetri. Ë dije të vlera çdo kush që ka vlerë. Kjo është shoqëria e sigurt që thash formohet nga familja e sigurt.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 dhe rikëthemi përsërinë ndë në ndështëni Allahu Gjallahu Aleyhi Ushë për lefët Shikohet në ruar o rikëthujem përsërinë e pjesë në 2 të emisionit dhe kjo pjesë, si kur qekin të një orë, është të rezervuar për të inkuaduar të remonat të juvaja Dhe duke bërë këtë hapje unë veç, është një telefonat duke pritur, andaj e inkuadrojmë njëherë. Ame, salam aleykum. Aleykum, salam vartullah. Unë që kësha pasë po që se, më dhe dhe njerët këmështirë, para një një haqas, se di sa i ka, unë që i bëj një mësër një temë, për vitin e ri. Për qëka? Për fesën e vitit ri. Po, po, po, po, po. Po, e kësha doxën, nëse ki mundë një përgjigje, uh, qëllimi është se të dhe prime duhet me pasë njerë ndaj familjës që e përsonën atë ashtë të në, në në nga të gjithet dhe këtë dhe duhet me të regu se në kështë të të të sesë e o nja apo në qëtë të të sesë, jo e nësionëmove par gramën, atë të do në anë, i kumpërvu atë më njëratë e qartë i më pon ok, on e ketë rrje dhe me ju vërsh në regullë ju festononë vësh kësura mund mësë ma oranje asë mësë pja oranje, se kësë një gështë e ju jësë e jëmë, ja asë më të jam njësë, ma, po probleme shë si janë tërën majri i familjes dhe da bërë gjithë mua adhën në atë në nyrën që jo te kafe mërë të sanë këpër dhe në i këna festu kjo këna jëmën, edhe në që janë, ë A nëja që e ka me drejtë që nuk festor dhe e fejtë i të dipa ka shumë e, e një parë këshiga që ka që një dhe putë më në më thamë një po, po. një një një njësfarë një po, po. po, A të ale. <clears throat> do të mja uru, as të do të mja uru e dhe nëse familje në më në ketë këndështojnë a në njërë moskje dhe apo që lë dhëtë apo Po një shkallë, merë për ligje një shkallat, është me lejë në latë a të zhërë Salam valli Aleikus Salamatullahi Unë e kam pë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 ne e përmeni kështë i kohës. Filimej, festa viti nuk është feste muslimanve dhe nuk duhet të rejtujmë si fest. Për shumë arsye dhe për shumë shkache. Nuk ka qene jonë dhe nuk mund të bëhet e jonë. Nësikur që nuk këfëstan festa tona as nëjë nuk këfëstan festa e et tjërve. Dhe kjo nuk nuk nuk kuptan as një farloj ekstremizmi as nuk nuk, nuk nuk nuk kuptan kur farloj padresia as gjë. Nga se gjdo kosh i ka bindit e veta e ka besimin e ti, dhe në kuadrat e kësa i ka dhe feste veta. Tjetër që farë mund të them është, se në qovësën në korsë së pravot, që në familje ti të festot, dhe të festot viti i ri, atëherë, qëfar të bënaj? Ajë nuk duhet që të cilët arrogant, nuk duhet që njezët të, të tëndaj dhundë shumë të aprish këtë atmosferë që ata dëshrojnë të akin festive. Ka që të kevun, ata kam prezi. Dokun mund të shti për shkak mi andalu babën të më festu. Asa ti nuk jem pozitë më andalu babën. Po, ti më qin krye familjar, ti mund të më vendos. Sa do jo, të festojnë gruaja jote dhe fëmijët e tu. Ktu mund të jesh, por jashtë aksoj nuk mundesh. Etëra që mund ta bësh është me këshillu. Se nuk është festyra, nuk është mirë më festu. Le ta trajtojmë këtë në një mënyrë normale si na të tjera. Pa dallim. Do të thotë nuk të dëgjoj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 vitje arshëm të jatë majdëbëshë, majmi për neve, për shumë kësi përgjigjëshë. Dhe gjithasht të të familje në qofë se ata e fesojnë vitë nëri, së dhe në normal e vlad, s'kinojnë musin dhe qka jashtë normalisë, jashtë dhe kashme, normal. Rësë që shkenet me ta, në qofësa ta veç e kandezë, se vizuarën është shumë, do me thonë, në kjo pa dy shumë se e kandezë dhe kanë, në atmosferë shumë festive me muzikë, me valzim, ë, ka ndoshta zonë rrugë me pas pije alkolike. Azem nuk bëjmë atë për se shkosh në domën tënde. Merr leco Kur'an, dëgjoj ndonjë gjë në kompjuter. Flaj, flaj. Ose s'paku mundohet natë me shku të një shok ose dikun tjetër të të ku nuk festohet, s'paku që mos të pengosh aty në me izolim, por asata mos pengoj ty. Po duhet të më në mos i të sa më normal.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 E mërë ata jenë të plëbindur për botë në tjetër. Pa. Kusë që në ata? Nëse në nësejnë nësejnë këtë një shka. Pa, pa, pa shart, shart. e shkartë, e shkartë. Allah e shpër lesë. Amen. Së da mëtë. Ata jenë përcil ka folë allo maherët. Oto, ata që faën namazin, ja pënzeqatën. Dhe ata të cilët janë të bindur në botën të njënë që ta që faën namazin dhe ja pënzeqatën. Në kua kategorit t yne. Për Allah u Gjallu Valla ka përdur kategorinë në fond dhe ata që janë u abil akire të hum ju kinu në janë të bindur në egzistimin e botës etër, janë të bindur në egzistimin e gjinet dhe gjinimet kja është e përgjithshme ndërsa ndikimi i ksej bindje rrëvektimi i ksej praktik njët në tynë e ka qërë se ata e kanë falë në modë e kanë ndë zë zëqatik andë njeri ka bindje të saktuar se bota e arshmë është të vërtit kjo është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 Këtë të të gjithë, dhe më thonë, flitet vetëm për ata njerë se të të gjithë shkjensat e, e fezë, dhe më thonë. Shkjensat islamë, që në fëtë haditha, po se këtë tjere tje. Të të të gjithë, a ndërrujmë, a nërën të sheshë që në kiti fletën internet, ka disfën i geratat të moshënë dhe farukat, a ndës se islamë, dhe më thonë, shkjensat islamë. Po ta që e vedit në që pak për... Në të shqipërë procedion shkinë të përgjën që nga me një mërë si do pikat cilët nga nështynë Nga nëzisën për me le gjuna shumë Po e qarë E shqipërës të dedikon është të qarë që prapë do nëvojnë e së botë të jirë ta lotë që lefë Për kështëta që me nëmë dhjumë nga jo disa shqiga Ose më më mërë në tonë disa pikat cilët nga ujnë Për e ditës për zikrin, ka nështë no ta lojnë jemi që kundëjta shumë ligjrat këto ngujta tash ajrafa këtu këtu kurseve besanime këto gjëra shumë mos ka se mas mas të persuohet pastaj ju më kundëjti me mas që dija bëjo kompas shpërime lash nat vem kur falit lindin rumbor vekrim është shumë më më bëkrim që linku algosh rullisht furra alaykum salam alaykum a shurla so përkat pyetës e parë rëndësia e dijes çdo veqan kur'an kuperman e dia e përgjithshme, në bejtët e përgjithshme. Dija është dy loje, dije që ka të bëj me ligjit e Allahut shëriatike, fetare, dhe dituria që ka të bëj me ligjit e Allahut natyrore, kosmologike. Prandaj, dituria që Allah e ka kërkuar mbineve, që lijmë i saj është në bënë më të devatshëm, që lijmë i saj është të të njojmë Allah në gjellohala më mirë, që lijmë i saj është që ne,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 dhe dë dënumet e ka lojgjën, lëore pësë skrapaz dikën. A të të të që sudjën medicinin, kimin, fizikën, informatikën, e, matematikën, ekonomin, qëka të që sudjënsh? Dje, se të me këtë sudim, pa e kry një obligim madhorë që krejt popull e ka, të e ke marë për sipën me la këtë bashë para laut për popullin tonë. Kisë e vahtë madhav la. Në esër nga, nga, nga dera e shkenë që ke sudju, sa so mirësia mund të vijë, sa p a uh, so e mira mund të cilëti populli për gjithë ato ti mund të jesh gaktor dhe për gjithë ato gjërat që vin ti mund të kesh sevap motë kallëxën leuara prandaj as as -se, se nuk duhet lejon që të mendojmë donjëherë se ballashkenc ska sevap ska kurjë jo në çopse bën për hit të Allahut asgjë për hit të së mirës të asaj që Allahu xhe leuala komëshpëri për tën, tën. Allah, kom shprupli, Allah. Allah, kom me duhet dobi popletën vendit ton Allahu komëshpëri valla Allahu komë të paguë me të mira mandej ma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 Nuk ka ndonjë transmetim të qëndrueshëm që mund të bazojmë në se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam parajacis ka falës në të rregullt. Mundë me fal sunet, mundë me fal parajacis për shemb dy recitatë xhamisë. Mundë me fal dy recitatë mes e zonit të ikametit. Gjithë ato janë të le, lejuar dhe të preferuara, por katër recitatë që falen tek në emër të sunet tij acidis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 Po? Shëtë Ameritë e ku nge zhum klibën për trekonsht me Bermudis. Se dhe në naturë njerës që ndo është Ameritë i qa qafën përstejës në atur, Shëtë a bën me këni një sejqë dhe pojë në Rabdena Atina. Me kënu ku? Një sejqë dhe? Shëtë dhe në parkë. Pojë po qartë. Pojë në Rabdena Atina. Shëtë të këtë të bëgjë. Alikum salam. Se për ketë trekonsht Bermudeve, pa dushim se kjo është një vend q kan nxit shumë dilema shpërqësimet tek njerëzit për shkak të disa uh, aksidenteve që ndodhin në këtë vend. Qoftë uh, në lundrimet e anijeve, qoftë në aeroplanë që kanë atë, është diçka që janë vende së shpjegime të caktuara. Mirpo, disa që kanë dhënë shpjegime se aty është uh, froni i iblisit e i shejtanit gjithatë këto ose dëgjalli është atje, diktojnë domosht paqendrueshme, pa baza. Nuk ka ndonjë shpjegim fetar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 Kërën në në secdë. Kemi një telefonat të të tëtër? Sëllam alikom. Aleykum, salam vërtullah. Kam një pytje. Po? Gjatë faljes namazit, shumë shpesh me ndozë që duke o farë namaz, me dhin me ndime së si duke të Allahu të në shana ho. Po? A staj frikohën shumë se kam ndurë edhe evet, të se kjo pëndozë pa dëshirentime. E qartë? Me shësët ishka më shumë të dhjëtëm rëzë kësa që ta heki Aha, shullet. Amen. Ë, uh, po dyshim se shejtani mallkuar është i interesuar që ne uh, në çdo rast të na shkakton probleme, shqetësime, dëshpërim. E në veçantë kur ne jemi pranë një burimi uh, të pastër për, pritur knetsi, për pritur, uh, qetsi, prehje, të pritur kërcësi, për të pritur qetësi, prehi në lidhje me anjëllët e lëvor. Atëherë këtu munduhet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 Falërim e qoftë Allahut i cili tër kurthën e tij. Të gjitha sulmet e shejtanit i ka përkufizuar në vezëvese. Shejtan nuk ka mundësi të marr namazin në zgjidh dhurt. Nuk ka mundësi na kthy në drejtë tipikëve. S'ka mundsi, hamna këtë Allahshta ka mundsu. Çike çka ka mundësi me bërai është me pshpërit tek veshit për me të shqetësuj ty ovën. Andaj mendime që të vijnë ty ç'i duket Allahu ose këto Allahu, gjithë këto ti përderesa i urren. Përderesa ti i refuzon, nuk i pranon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 Kër të vjenë, këthe e kokë në anë në majtë, namaz duke qenë, këthe e kokë në anë në majtë, pështy të rjarët, dhe dhe dhe pështyri e kështot, pa pështy, më të e përsi fryrje. Dhe thuj, audhu billahi minë e shëtanë e rëgjimë, dhe vazhë dhe namazin me lene, Allah gjellërët dhe të lërgozafën. Demonstrues se për këtë çështje është normale, por ti mos i prano ato. Mos u thallon këto mendime. Mundon me refuzu dhe me vazhdu namazin. Mundon me porul namaz duke menduar të kuptimeve të namazit, rreth qëndimin tën para Allahut Levala dhe rreth shpërbimit, mundon me u zhvendos diku tjetër. Merrin e Allahut këtu të ndihmojmë me të shpëtu nga çụtja dhe kurthat e tij. Ke mënë telefonat tjetër, unë na e. Asalamu alaykum. Aleikum salaam. Deshta me ja u bo një pytje. Po? Uh, A është haram për një femër me punu uh, stomatologë? Po, po e qartë. Për një ndilë. Uh, një femër me punu stomatologë nuk është haram. Nuk është haram nga se nuk është vëpëndari që do të të edituron këtë femër me boj diçka që ka nuk është e liuar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 do të përmesë dorëseve të saj. Qoftë të të ketë nevoj me vesh dy parë dorëse, në qoftë se përshemull një parë nuk, nuk uh, pengojnë në mas të madhe prejkin e dhërë përre të të lëkurës e pacientit. Epse, tharës i somatologë e aqës sa so, kuptojene, nuk ka nevoj për prejkit shumëta, por në mjaftën do të të disa të kufizuaren, nësa puna tjetër është etëra me uh, aparatin që përdoret për regulim në dhëmbve. Andaj përder edhe ruhet nga ato që shërët i kërët duhet të ruhet, mendoj se nuk ka të ndaluar dhe që ka me punu si stomatologë, Allah edhe në mas mire. Urnani? Alot. Urnani, Allah. Salam alaikum. Alaikum, salam, të ula. O, zeshtë të kështu me pytja me të bo, uh, po kom problemet gjatë namazit, zakonisht po kom puti për shamu, gjatë i kametit ose, ku po, për lirë nga namaz, s'po di e mre qatë 2 apo 3, po do të me bo vazhemi 747, Po. Edhe po ka rase për shkakun se për të dhënë namazin pas rrishtas. Po. Kam dëgju, nuk nuk e di, nuk e kam thot bazuar në diku në libra, po kam dëgju çon qoftë e pritsh namazin duhet rrishtas me arabes. Edhe ç'së bë kur punon të dyqish pun bot të shkash har në në pasurit namazin. E çart, lë, e çart. A mos shoj. Familjet ju lama. Edhe kjo do të thot është pjesë, arsoj që s'e kam herët. Shejtani vjen njëriut mi hap të namazin. Ai dukur fal.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 Befas, prrni ara, par syje, po vjen ndirim, mos jam të parin. Nuk jën të parin, ndërtohen bindje. Ndërtohen ato që ke ditë deri më tani ku je. Je në rrecë e e katërt, shitoj më thotë, je në tretën. Apo, tartin nëse vazhdon më nëu, mos jam tretën, mos jam katërt, edhe më ti për shkon ty është ty opsion. Edhe më ti për shkon Duke u hamant. Jo, prisë më një rat dilem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 Alikum Aleikum Salam Aqo është deshamet i bonja dhe pytje Po e, Pytja për është se në Gjamine Aqet Kala sa tjenë Tiran e kam dhe gju njerë një Djetan Për Arabiq Qaudita Për nuk e di pe ka qenë se kam pyt Qfarë vendimi keni për ata që të dojnë se to ka rutullot rët borsit vetë Po Majt ka thonë se është kufr me thonë këtan Dërshme këm dhe gju e Mostaf të nisi në është në më a i ka thonë që e, është një keqin të prestemi këtimi ndimi dhe pa. nisha me të pyti cila është e bazume në argument nëse komë të argumentume në a aj jetë kuronin dërsa përkja dytë nëse a banë me morë mes një lesht, në di qërafe të leshë po, e qarë shalamu alaikum shalamu ala shalamu ala se përkja të saj toka rëtullohet nuk tullohet nuk kuran nuk kemi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 Andaj, unë me nëjë se deri sa nuk ka në Kur'an ditë që e mohan këtë aritur shkencure, ne e përrujmë këtë aritur nga se nuk bijen desh me Kur'anin dhe shkenca për nejo është e pranuar, për deri sa është argumentuar dhe nuk bijen desh me mësimet e Kur'anit. Nësë ose për këtë mesëve kam përmen se lejohet më ra mes në bito, përshka këta ditë se Mugiri Ibn Shobës, r.a. në cilë i thotë se Mohamed I.S. i ka ra mes në bitë qarapet e Ti dhe kjo është argumentin me aftushmë përtreguar se lejot mes e edhe mbi qarapa, jo vetë mbi ato mesës që janë të lëkurës. Kemi telefonat, urnën e? Fëtë domë aleykum. Aleykum, salam, të ula. Zëtë është për dhe fërën. Amin e dhe juve. E këmë për në përbën dhe vladë tjerën, të në herë këtia këmë në, në, vjet, në fjetas, bërë në në për tjënë. Në regjallë që të tërëve djetë atësë në vjetët asë në vjet e këmë paradisë, jenë pëj zemre, në dënajtë e vlasnia, që ok jetë kështë, sënë të okayet, tira, thamë qëtë më telefonin, që këmë një cikë të hodë, së gruës, edhe dëmë më po më më syqa, si, po, po, um, që a më kërëm të hëgjën, Allah, ishë për gjetë, besma tërë, hajë të natën e mire, për në më ndisë. Allah, une, e dojë këtë shqecimë zbashku me këtë nënë që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 Me, me vizit, pa të shumë se kjo është vëllaj një shkelje madhe, a me ndënë e njërë që dhe i komu plak, komu posë dhe i thmi, qa e mërmeja që Allah Gjalli Ola me e dënu një cikurse, si a i për dënën të është nërën e të jepët. Por në në kema teper, fakti që thësë qëka është kë jetë, kjo është sprovë, kjo është sprovë, ti këtheju Allah Gjalli, si kurse të si ka dhe në fill Mos e përdor pozicionin që ti tek Allahu Xhelalu Elaua si e dëmtuar dhe si viktim me mallkun djalën tën. Lut Allahu Xhelalu Elaua, thu ju Allah, ti e ke dëmbrën e djalë ndorën tën. O Allah, rrotullojë Zamran që të më dën mua, nga urrëtia kthean dashni, nga ikja kthean afrim. Lut Allahu Xhelalu Elaua. Ti e ke mundsinë mëdhe vallahi me lutën Allahu Xhelalu Elaua. Luta, luta drejtojë Allahu Xhelalu Elaua. Dhe be sepër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 Orna, orna. Selamat rikim. Aleykum, selamat vartullah. A me në bo në të të të të të të? No, po orna, po të ndëgjojmë. Në nes, nes se falim shpi vetë, është obligim i kametin e bo. Po, e qartë. E qartë. Edhe kur falështë shpija, ban i kametin. Nuk ka dolim, do se përket i kametet sin shtëpesin gjemi, i kameti bëhet para namazut, nga se nuk ka argument që dallon mes vendfaljes, kur të falësh në xhami, thuhet i kameti e kur falësh në mos tuat, s'ka këto argument. Përdisa nuk ka argument që ndan mes vendfaljeve, themi se i kameti thuhet edhe në shtëpi, edhe në dyqan, edhe në rrugë, edhe në xhami, ku do që të falem ifarzin para kësaj e themi i kametin. Ti je telefonat, Ordane? Ah, ja. Ordane. Selam alejkum. Aleikum, Aleikum selam, tullah e... t'esha një pythja rrëtë surës hudë në ajetën 106 dhe 107 ku, ku Allah vëtë alë athetë të banurë të gjehnendit do t'jene ja gjehnend dhejri sa t'ket qejt dhe tuk edhe për banurë të gjehnendit dhe të të, të njejt e së të njejt të në gjehn dhejri sa t'ket qejt dhe tuk a të me të kompikajtë a dhe të të nga këmdo një për fundimën dhe pastaja Apo si është të nga dhe dhe dhe dhe jetën për në levit, o loqë për le. Uh, se përket kohësgjatjes se qëndrimit të banurë e gjenet në gjenet, dhe kohësgjatjes se banurët të gjenemi në gjenem, se përket kohësgjatje, argumentet e Koranit, dhe sunit pekarës, një shumë të qarta, se gjenet do tjetë për gjithmon, për herë, nuk do të shkatruat, nuk do të nëbyllet kur, dhe gjenemi do tjetë për gjithmon, dhe nuk do të Sigurisht sich ka hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kur të vendosen banorët e xhenetit xhenet dhe banorët e xhenimit e xhenem këy fiat për pabesimtarët ata që s'kan besuar në Allahu xhellehulla s'kan besuar ka përgënjeshtruar dhe kanë shpallë gënjeshtor Muhammedin sallallahu alajhi wasallam si ka besuar Kur'anit do të bëhen përgjithmonë në dënimin e Allahut azza xhell. Sa'd Muhammed sallallahu alajhi wasallam vije një dele me një dele të me ngjyrë të bardhë të zezë dhe ai therrët para banorëve të xhenetit dhe xhenimit u thuat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 The volatility as kurt nuk e kanë imponon Allahu Azza wa Jall, kozgat në gjenet e kozot e gjenimet. Rin soddan aya. Allahu soddan. Mir pas Allahu e leunatit jena ka treguar soddan. Prandaj duhet bashkuar me syra jetave për të kuptuar se nuk ka kundërshtim në mes të tyre Allahu dhe mësmir. Kemi telefonat. Ornane. Hajde. Ornane. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Desh për bon dia di thytja vën. Po po po të ndëgjoj. Puna uh, me pëllu të dizajnër. Në njështë lama është pëllam. Shëmë të dizajnër të dizajnë grafik. Dizajnër grafik? Po. Po. Kjetë po. bojnë me logot, televizionit, me të firma, me vaj vaj. Po e qartë, e qartë. Pyjtë e tjetër? E tjetër pyjtë kështu. Shëmë më balejot, nëse dy motra, bashkëpunejmë bashkë, e bojnë dizisim bashkë. Po. Po e njëra i aftëra kërënët, në është ta më si ma shumë, parohë, tjetëra ma fa. So porfitimin e dojnë, përshëmë bodhë, një në në 10% tjetëra me kjetërit. Ta jo përshëmë bëgë interesuot, ma shumë, me krejtë, e tjetëra nuk interesuot, në fjabë të sështi përësh. E dhe jam po islami. Po e qartë, e qartë. Allah, është problemës të leo ma dhe. Exëm. So përket me punu diz po pasta çka dizanon për kënd dizanon këtu pastaj ndetale që në bazë të hyra dhe mirë të vendimi kur bën apo nuk bën por nëse dizajni grafik në kodë çka të ke që më punon këtë sem sepërkat më bërt takllok ë du në pas parasysh se or takllokut ndërtohet do të thotë në ndarë të barabartë të fitimeve dhe humbjes varesh nga investimi edhe material edhe i mundit andaj dikush që jep më shumë dhe munduhet më shumë duhet më i takuar dhe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 që dhe ashtuajt, jo pështuajt. Kalo shë e minjë. Zëtë mirë, la, kalo shë e minjë, zëtë mirë. Mm. Pa dushim se dhimbja e nënës, për humben e birit së është dhimbja e madhë, nuk mund të kupten asë kush, si kur që e kupten nënë. Nga se ka humbë një piesë e saj, ka humbë humb një, një, një copë të zemrës e saj, nuk e ka let me e te kalu. Dhe në qofë se e përmenë nga një herë, në qofë se e kujtonë nga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 duhet të mos mir kuptim familja që kur e përmend mirë po edhe ajo ja më përmend me mos mos më kalu thash në vajtim mos më kalu ditë na atmos që i shçetçën dhe i brenguos të tjerë për shembllina ka lind për shembull një fëmijë familja jena gzimë vëllaut të shkodrash edhe rzumë neve me prish gzimin do thotë që kemi në familje si pasojë një mërzië që kemi pas kohë më parë nuk duhet thotë andaj duhet të pos kujdes çu se për men kur për e përmend në çfarë situata e përmend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 për realizimin e kësaj dëshire dhe kësaj shpresë që e kemi. Ello sallallahu xelaluala që na bashkon me të gjithat ata që janë dar nga qiyet për muslimanëve, për burrat e mirë, për anëtarët e familjes tona si të afërm, uji kempast, akrëbavë, fqinjet tona e kështu me radhë. Sikur që Ello sallallahu xelaluala që na mshiron nevojë dhe të mshiron të vdekurit tonë, të shiron të smurit tonë, dhe të ndihmon të gjithë nevojtarët që kanë nevojë për mshirën dhe për krahin e Zotit xelaluala. E kjo është etyra që pa të mundi personte me